Aishhedu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa lahu waishhedu an muhammadan abduhu wa rasooli Yaa ayyuhal lezina ámanu attaqu allaha haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wantum muslimon Yaa ayyuhal naisu attaqoo rabbakumul lezhi khalqakum min nafsin wahida khalqa minha zaujaha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 fa inna asdaq al hadithi kitabu Allah khair al haditha di Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sharr al umuri muhdathatuhaa wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nari thumma amma ba'du ijith falandarimi absolut itaqnubatam allahu jalla jalalu Zotit të botrave, kriusit të gjithsis, për shëndetjet, mëshira, bekimet e Allahu Gjelle wa Ala, qovëshimbi më të mirin dhe zëtriju në pengamerve, Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, jemi në ditën të cilin Allahu Gjelle Gjelalu e ka vequve për besimtarët, dita e gjumas, dita e tubimit dhe përbashkimit të muslimanve, ku besimtari e shfrytzonë Këtë ditë të bekume për disa prej qëllimeve të mdoja. Njëriju për nga natyra e ti është natyr e cila shpejt tërhi që drejtë lajthitjeve. Njëriju për nga natyra e ti shpejt haron. Njëriju për nga natyra e ti i haron të vërtetat të cilat ndoshtat djejka ditë e sot nuk i ditë. Allahu Gjelle Gjelaluhu me hikmetin e ti, me urcine ti, dhe më mushirin e tij ka caktuar besimtarit sistem të përcosur se si ai t'harun besimin e tij, t'harun devotshmërinë e tij, t'i mbron kapitalet e tij të të cilat me të cilat fiton dhe shpërblei ditën e xhigimit. Andaj dita e xhumah nuk duhet më të jetë një ditë e cila shndrohet në rutinë. Ka ardhur dita e xhumah dhe duhet më shku me krynje ceremonie. Jo besimtarët në të kaluarën ditën e gjuma e kanë logaritë për ditëve të cilat janë ditë shanse, ditë mundësije ditë të cilat të afrojnë të Allahu Gjelle Gjelalu sepse njeri ju për nga natyra e ti nëzitët dhe motivohet dhe i rritët vullneti për punë të kajrit, për punë të mira nësi shefët të tjere duke punu ashtu. Andaj edhe e keqja edhe shërri, edhe zulumi, edhe padrejcit për hapën me masat të mëdha dhe për masat të mëdhoja kur njerëzit e shofën një një tjetërin duke e bo keqë Andaj Allahu Gjelluare ka përmenë se besimtar e këshilloh një një tjetërin me nejnë të vërtetën e këshilloh një një tjetërin me vazhdu në rrugën të cilën duhet me e rrugtue Andaj dita e gjuma duhet me qenë dit mundësie ditë frizëimi e hajrit di të cila përmbushë dhe grumbullon besimtarin një grumbull të punëve të mira, e jo me çën një monotonie, e jo me çën një rutinë, e jo me çën një ona e cila çdo ardite e jumë do duhet me shkuar me kry një obligim dhe duke mos e ndje madhështin, duke mos e ndje me shpirt dhe me me mendje dhe me të gjitha elementet që do ka furnizuar Allahu xhelle xhelalu ditën e jumë. Dita e jumë është dita në dhe cilën njëri ju jo përkujton të ubimi për Allahu Gjelle Gjellu, dhe këta djetarët e selefit e kam përkujtu gjithmonë. Në gjdo dit të gjuma, ata kam përkujtu e se urësia dhe hikmeti, dhe pse Allahu Gjelle Gjellu e ka qëjtë dita e gjumas, jomul gjumua, dita e përbashkimit, dita e të ubimit me qëllim që njëri ju të adinë, se drejtë Allahu gjelle gjelalu është të bimi drejtë Allahu të bare ke vëtëan është përfundimi nuk ka kush për dhe tëse të Allahu gjelle gjelalu hu ka me përfundua anë kjo ishën disa fjallë të shkurtra se nuk duhet me qenë dita e gjomas dita e monotonis dita e rutinës dita e cila njeri ju shkon dhe e krymë disa minuta mirë po duhet me shvidzue që muafru ka Allahu gjelle, gjelle gjelalu kemi mbet të kaptina e nëgjëmë, kaptina e yjeve, kaptina e cila ka zblit në meke, dhe ajetet e ksa i kaptina janë më një përmbajtje tejet të, të fuqishme, më një përmbajtje tejet madhështore, kaptina e yjeve, apo kaptina e illit, e illit dhe kemi të regu pësallohu gjellë gjele aluhu është betuve në yjet. Për gjithësi dhe në shumicën e rastere, Kapitinat e Mekës, kapitinat e Zrazvrit në Mekë, veçohen dhe kanë si karakteristik tematika të shumë të fuqishme, tematika të cilat nuk kanë të bëjnë me dispozitat e detajuara. Nuk i shfarojnë dispozitat në mënyrë të hollsishme, mirë, por kanë për qëllim vendosjen e themeleve, vendosjen e parimeve bazë në zemrën e besimtarit. Vendosjen e parimeve për të cilat njeriu është krijuar. Shpesh herë, shpesh herë, në gjithën ndaj materiales, shpesh herë në gjithën ndaj çejveve të kësaj bote, ndaj dëshirave të kësaj bote, ndaj egove të cilët i kemi në brëndësin ton e harrojmë qëllimin e krijimit. E harrojmë qëllimin e krijimit. Duke luftë, e duke zgavit, e duke uar këtu, e duke bërë mohabet të kota, e çdo më radh, njeriu harron qëllimin e krijimit, ndërsa harrimin i qëlimit, të kryimit, qofte dhe në qastët të vogla. Nga se njërzit, munën mu argumentu ma ata se gjatë ditës unë e dipës jam kryjue. Harresa, harresa e qëlimit pse je kryjue, është tejet e dhe zikshme. Se në ato momente dhe në ato qastë ku njëri ju jo e haram pse është kryjue, në ato momente i shpizon shëritani dhe e ka plitarin e tina, dhe mundohet njëri ju në të zhjit në sendët të këqia, ande besimtarë duhet me qenë kujdesshëm dhe më lexuën Kur'anin e Allahu xhella xhelalu, tiçka thon Abdulrahman Ibnul Jauzi, një nga predikatorët e muslimanëve të shekullit të 5 dhe të 6, ka thënë yem bahi man kana 'indahu mushafun. Ka thënë është obligim, është e duhur që çdo njeri i cili ka një mushaf në shtëpia Gjënjani për besimtarve, i, i cile ka një mushaf të shpia, është obligim që të gjdo dit të ledzoje për ti diqka. është obligim a i cili ka mushaf, atë zhit kanë mushaf, një mushaf e ka të shtëpia e ti. është obligim të gjdo dit që ka falë Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe ja ka shti imrin a ti, a i me e qenë libri dhe me ledzoje. Se, ka thonë sepse në këtë monir e ruan Kur'anin që mos të jetë nga libri i braktisorë. Epse mos jet nga libri i vrakësur, Allahu Jellal wal Nesur al-Furqan e ka treguar një fjalë te pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam ku pejgamberi alayhi salatu wassalam është ankut tek Zoti i ti, tij, është ankut tek Allahu tebareke ve teala se populli em nuk mëson librin te cilin më kisht bërit. Ai dha thon wa qala rabbi inna qaumi itakhadhu hadha alquran mahjura. Ka thën, o oh, Zoti em Kur'anin që më kezbrit, libërin që më kezbrit, ajetët e mlojët të sati kezbrit të une për me o komuniku popullit tem, populli el nuk e qmonë këtë libër dhe e ka morë këtë libër si diçkat të braktisur. Ande ka thonë këtë djetarë i madh Abdurrahman ibnul Gjozi, Allah e më shirofi më shqirën ti të madhët gjithë muslimanët se njëriju që li ka mushaf të shpia, e ka një libër, një kopje, të Kur'anit Allahu Gjelle Gjellelu, është obligim që mos m'i kalu ndo një dit, vetëm se siri i ti të këtë shiku e dishka prejajeteve. Këtë shiku e dishka prejajeteve. Njëriju në përgjithsi nuk mund të menetë pa i dëgju fjalët e atirët njëzët e sëtë idonë. Njëriju nuk ka mundësi me qëndruë e pa i dëgju e tingullin, pa i dëgju zanën ati që ka e do, pa i dëgju e zanën e fëmiju të ti, pa dëgjuar zonën e, e, e familjarit të tij, pa dëgjuar zonën e prindit të tij, pa dëgjuar zonën e mikut të tij, dëshirën e tij, shokut të tij. Pse këtu është i krijuar. Këtu është krijuar. Familjarizohet dhe kalon në një gjendje që nuk mundet të qëndrojë pa atë çka çka i don. Andaj këtu është rreziku. Këtu është rreziku se ai i cili nuk e çel Kur'anin dhe nuk e çel Mushafin e Allahu xhelle xjalaluhu dhe nuk shikon në Mushaf dhe nuk mundohet me përcektuhe dhe me indzirë kuptimet e mdoja nga kiliber dishohet dhe është e lëkunshme dashuria ti dhe Allahu Gjelle Gjelalu njëriju cili e donë dikan pa tjetër ka me dëshmu me vej për ata njëriju kure respekton dikan e dëshmon me vej për ata njëriju kure donë dikan e ndëran dhe e qmon dhe këta e tregon me vej për andaj dashuria ndaj zotit Dhe Allahu Gjellë Gjellë në zemrat tona Kërkon dëshmi Kërkon argument Andaj në surën Eli Imran Në surën prej disurën e më të mojët të Kur'anit Allah e ka zvit një ajet Kër e ka komentu njoni prej djetarëve Të tabi të inve Hasan al-Vasriju Kër ajeti konkretisht të të Kull In kuntum të hibbu në Allahe Fët të vioni Juhbib kumullat Ka than Allahu xhella gjele xjalalu ne ka ayat dhe para se më tregua jetën, ka thana Asan al al-Basri, "Ju kjo është testi. Kjo është prova. Kjo provim i Allahu xhella gjele xjalaluhu. Nuk ka mundësi njeriu në këtë jetë të arritë diçka vetëm se ka nevojë me dhënë për sakrifica të mëdha. Nuk ka mundësi njeriu të arrit në këtë jetë një komoditet, një shkallë të dijes, një shkallë të privileget në këtë botë vetëm se duhet me dhënë shumë." duhet me uprivu prej epsheve, duhet me uprivu prej knatësive, prej lojrave të ndryshme që me arrit një shkall. A thu val, shkallët e botës tjetër, shkallët e botës tjetër e cila botë, është tejët ma shtrejt se kjo. Ma dje kjo nuk o vlerë të Allahu Gjelle Gjellalu. A nëj duhet me saketifikua, e duhet me dhanë, e duhet me provua, duhet me dhanë fakte. Ka thënë Allahu Gjelluan e surën Ali Imran, thuaj, thuaj në Kur'an, sa për dobi, Këtë vjene kur vjen në Kur'an thuaj, a shumë shpesh vjen thuaj, e ka për qëllim thuaj o Muhammed, ummetit tan. Qul, thuaj o Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, thuaj ummetit tan. Andaj në çdo herë kur në Kur'an vjen thuaj, na duhet me dëgjue. Pse la duhet me dëgjue? Ka vëndja e tart, sepse Muhammed e ka kryet e tërën e tij. Muhammed alayhi salatu ve salam e ka përcjell, e ka komunikue. Ata rrambet të neve kërë thoje thuaj me ndëgju me vëmendje dhe me ndëgju me dëgjim të përpikt që ka përthet Allahu gjelle gjelalu thuaj in kuntum të hibbu në Allahe fe të të biuni ka thënë Allahu gjelle gjelalu thuaj nëse jeni ata të cilët e doni Allahum nëse shumë njërës thënë që e dojnë Allahu në gjelle wala dhe në provë nuk kanë mundësi me dëshmu ata dhe me faktis kanë mundësi me dëshmu ata ka thënë Allahu thuaj Dhe gjdo kujna i cili thot se e do në allahu në gjellë u ala, fëtë të bjohuni, ndjekëm një muërë, kam me ndjekë, për nga meri sallallahu aleyhu sallam, sa e është i dërguar i allahët. Ajna e komunikon në gjdo sen që ka allahu e do në dhe që ka urrejnë. Andë neve e kemi pëshorën më të drejtë, pëshorëja shumë precize, ndjekëja për nga meri sallallahu aleyhu sallam, neve nga e tregon sa e dojmë allahu Atëherë ju danë Allahum E me të dashtë Allahu nuk është mesel e lejtë Me të dashtë zotë i univerzit Zotë i cilë në ka kriju neve Në kanë zirë nga një pik uj E padishme Nga një pik uj shumë e dobot E kanë zirë këtë njeri Me shumë dëshira dhe me shumë ego Dhe me shumë aftësi Allahu gjellëvara Kaleqal insen Allemehul bejen Ka thënë Allahu gjellëvara Allahu e ka kriju e Rahmani mëshiruësi e ka kriju njeriun Me mëshirën e ti Dhe e ka mësu të folurit Prej një metëve të mdoja Na që flasim Që i shprejhme ata që e kemi mbrenda në përmjetë gjuës Andaj këto bega ti të mdoja Allahu gjellewala nuk në i ka dhurua Për vetë se për një Qëllim të lartë Ajo është arritja e dashurie Sa Allahu të bareke taala, Arritja e dashurie Sa Allahu gjellegjelluhu E kjo kërkon mund dhe sakrificës përkonë disiplinë me Allahumë të barëke vëtë ala. Andaj, në dite në gjuma, është e preferume madhjetët e polqyër, që njeri ju të hargën nga dite e ti në ledzimin e libri të Allahu të barëke vëtë ala, në shikimin e mushafit të ti të cënë me ka në shtëpip. Ka thënë Allahu gjellë valë në surën e nëgjëm, në ajetët e sëtët, kemi mbejtë, inë në ledhine la juqminune bilë akhira ti, e ju se mune l-melaiket e të smijet e l-unthe ka thënë Allahu të vareke vëtëala ata të cilët nuk e besojnë botën tjetër i quajnë me lachet femra ata të cilët nuk e besojnë Allahun dhe ditën e gjikimit ata i quajnë me lachet dhe e njëtë Allahu u gjellovara se janë femra pre nga ky Dëvijim dhe prej nga kjo legend, edhe pse Allah e ka cek, djetarët në komentën e këtëra jetëve, kanë thandë, Allah u gjellë gjellë e luhu e të regonë se mos besimin e akiret në qëfar dëvijimet të lartë të të qonë. Mos besimin e botën e përtejme, ka pasojat e mdoja. Njona prej pasojave është se njeri u beson legendat të kota, legendat të pa baza, legendat të cilat arshia nuk i përceptonë. Legjenda dhe besimet të cilat logjika njeriu nuk ka mundësi t'i perceptojë. Sikur që Allahu xhallaxhaliu ka treguar për të krishterët se ata nuk ditën e perceptuaj çka besojnë. Sa Allahu xhallaxhaliu ush mshironë njeriu, ush mshironë njeriu dhe kjo nuk perceptohet. Njëra prej mosperceptimeve është se s'ka si mundësi me çin Allahu më i madhi dhe nuk ka më të madh se ai dhe me hitët një kryese vogël shumë ma e vogël se qili dhe toka kjo nuk përseptohet andaj Allahu u gjelluala ka than lekat kefara le dhine kalu inna Allah e huel mesih hubnu mërjem ata të cilët kanë thanë se Allahu është Isa i biri mërjemit ata nuk janë prej besimtarve andaj në këtë ajet Allahu u gjelluala të regonë se mos besimin akirat ka pasoja prej pasojave më të rëzikshme është humbja e stabilitetit mendorë dati shpirtror. Ka thanë ata të zot nuk besojnë botën tjetër. La yasmuna i quajnë melaçët themra. Dhe ky emërtim është i pabaz. Dhe ky emërtim është i pabaz. Allah është i lartë nga me, nga fakti se ai ka thënëra dhe melaçët janë të pastra nga ky akuzim. Dhe nga nga ky ofenden. Allahu ju cellevan avadam. Wama lahum bihi min ilmin Ata për këtë send nuk kanë dije Ata për këtë send nuk kanë dije nuk kanë el nuk kanë fakt nuk kanë provë nuk kanë ajet me të cilën argumentojnë se Allahu ka meleat të cilat janë thembra Allahu Jellal Nurin al-Ikhlas ka thënë kul huwa Allahu ahad Thuaj është Allahu i vetmi një nuk ka dy është i vetër Dhe nuk pjesë zohët Nuk pjesë zohët Nuk qoptohët madrija e ti Allahu samet Allahu është samet Qa është samet Dhe ky ajet është maj madhi Andaj edhe surja el-ikhlas Surja kul hua Allahu e hadh është një të rejta Kur'anit Jo rasisht Gëse për mbledh për e do me thonjëve të mdojët e Kur'anit Allahu është samet Qfar do me thonë samet Ka thonë Ibni Abasi, gjalimi gjithës pengamerit, sallallahu aleyhi sallem, se e samet është se a i shti vetmi që të gjithë të tjerët i lutën ati, dhe i bindën ati dhe i nështrohen ati, që dhe më thonë sa është i veçantë, lartë madhëria e ti nuk përceptohet në mendje, Andoj është i lartaj me pas femra, dhe me pas djemë dhe me pas fëmi, Allahu Gjelle Gjellehu, është i pasën nga të zdo, ves i cili ja u përshkuin njërzit të sëtë nuk kanë dje. Pasë të katon Allahu Gjellehuara, i jetë të bje une, illë vëmë. Ata nuk kanë dje dhe në këto punë dhe në këto legenda, i pasojnë para gjykimët. I ndjekin hamendjet, a nuk ka gjendje ma e keqe, se njëri u mësë me pas dje dhe me ndjek hamendjet. Për shembull, Allahu subjanallahu ve teala kur ka bërë në akhiratin dhe kur ka bërë në botën tjetër, ka thënë "Wa hum bil akhirati hum yuqinun", në sura Al-Baqara, kimi trajtuat këtë sure dhe rëndësinë e kësaj sure dhe fillimin e kësaj sure. Allahu kur ka fol për botën tjetër, nuk ka thënë besimtarët e din botën tjetër. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Besimtari nuk e din botën tjetër. Nuk ka botë tjetër Dije, apo informacion? Jo, Allahu Gjelle Gjellari u ka than We hum bil akhirati hum ju kinun Ata përbotën tjetër të kanë bindje Kanë bindje Dërsa dalon informacioni prej bindjes Dalon informacioni prej bindjes Bindja, është sikur tash Në komend ka arë bindja ja kin është sikur tash që ti je në gjamin Dhe e di emlin tam Dhe e di se sa është ora Dhe ki bindje për këta Dhe me tarë dikush me than se ti nuk je në shkup Dhe nuk je në gjamin Filan në gjaminë dhe nuk është ora kaxë, nuk i beson. A ditë pëse nuk i beson, asë nuk e qanë kohën për ato informacione dhe për ato fjalë, nga se ki bindje për të kundër tëmë. Se ti je në gjaminë dhe je ulur e kështë të mëralë. Kjo bindja, a thurë valë, a ka rritë akireti, bota tjetër, në shkallë të bindjes të zemrat tona, a e kemi akiretin dhe botën tjetër dhe logarion për para allahu dhe takimin me zotin, Në këtë gjendje, si kur tashtë që jemi në ditë në gjumas, kjo, zonjoni prej ne dhe mërën me boke të pitje dhe me hullum tu në zemrën e tina. A nëka thanë Allahu gjellewara, wa malehum bihi min ilmë. Ata për këtë meselë nuk kanë ndije dhe i pasojnë para gjikimet, dhe i pasojnë ndjeket. Dërsa umet i Muhammedit, ale i salatu e selam, nuk është umet i Hamendjes, nuk është umet i cili meselët i trajtonë a është kështu apo nuk është 90% apo 99 jo të gjitha meselët në Kur'an janë mbi nuk maten me me përqindje nuk maten me përqindje të janë fjalë e Zotit Allahu xhela xjelalu ashtu si be ngamir sallallahu alaihi wasallam andaj meselja e parë fjala e parë e zbritur në Kur'an është vesilia është mjeti me të cilën neve arrim të bindja icra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqa al insana min ala ledzo me emrin e Zotit të andi cili ka kryua. Andaj, për nëmrit e Zotit me bindje, është dojë mos me shprygjua e vesilën, mjetin. Ajo është mjeti ledzo. Dhe paledzim, dhe paledzim, është absurditet me mëndu që njeri ju mund të me arritë të dia. Dhe paledzim, është prao që njeri ju të pretendon dhije. Gësaj është E, e pallodgjishme dhe parësyshme dhe me asë një teorin nuk kuptohet kjo të ndë e Allahu u Gjellewala e ka zbit e këra para besimit në Allahu dhe kjo është një latife një dobi shumë e e mirë dhe një dobi shumë e ma dhe që e kam përmendje tartë se Allahu e ka zbit Kur'anin që neve disciplinomi me Allahu dhe ti bindemi ati dhe ti nështrome të adhurojnë Allahu u Gjellewala mirë po ajeti parë nuk ka zbit bindu një Allahu Asë të nështron një asë bëni i badet Ka thonë ledzon një Pse me ledzhu? Që mi pasë mesedet me bindje Mos mi pasë mesedet me pralla Mos me dëgjutin dë njërni Cili të ishtin dishimet para khiretin Dhe ti lekundësh Nëse lekundësh ki problem me besimin tan Nëse lekundësh Ki problem me besimin tan Andaj neve jemi umet i cili ledzon Ledzon dhe ledzon dhe nuk ndarën nga ledzimi Andaj kone kanë vet Ahmed ibn Muhammed Ibnul Hambel, pa do e më shirof, këtë jetarë të madhë, ka than, dhe rikur me laps, se i ka po dikun, paset edhe gjerëzot vite, dhe e ka në po me laps në dorë dhe fletore në dorë, ka than, na imi u meti i ledzimi dhe i lapsi, prej në djep, dhe e lënë varë, prej në djep, dhe e lënë varë, nuk men, Ibnul Thebit, hoxha i madhë, e bu Hanife, ka pas po njënën për në zanëseve të ti, Ebu Jusuf Njani prej gjikatsave ta sajkohe Dhe kam suti kun 5 mëdvite Dije 5 mëdvite Dhe 5 mëdvite nuk janë pak për dije Dhe nuk janë periude shkurt Dhe ka filluhe Kynë zans me ndje vetën të pavarur Dhe së është i aft me Me ligjerue Dhe me u pëvartu prej hoqës Dhe kur ka filluhe me me zliset të veçanta Dhe me i hap me zliset Jashta hoqës Oja Gabareca, kjo është Allah herë për ta. Dhe e ka qejë ka bën një pyetje të, të vetme, një pyetje. Dhe nuk ka ditë më përziç. Dhe e ka kuptuar mesazhin e Buharifës në këtë rast ky nzanci i si madh dhe ky transmetues i dijes ka thënë, "Hoja nuk e ka pasur çelëmin me avokë këtë pyetje, por vetëm më na dërguar një mesazh brenda kësaj pyetjes, dhe ajo është se Allah herë tash përtimeligjaruat. Allah herë është përtimeligjaruat. Puna e dijes tek muslimanët e hartshëm Dhe këmëslimanët e vjetër ka qenë punë e madhe. A dhe Allahu Gjellewala, këtë Kur'ane ka qëjtë dhije, ilmë, jo palavrë, jo legenda, jo mite, jo gjepura, një të cilët nuk kanë kur farë argumenti. A dhe ka dhe Allahu Gjellewala, ijet të biune illë dhëmë, dhe simtari nuk gudzënë me pas asë një mesele me dhëmë, me hamendje, me parëgjëkim. Të gjitha duhet një pas të prejme, pas a ka dhëmë, va in në dhëmën e la ju gënimin e në haqtë i shejë A ka një definicion tjetër i Allahut te barekehu te ala, ku ka thënë Allahu jelle jalaluhu dhe hamendja nuk krym punë karşı hakut as në send. Kuptimi i të cilit ayat është se hamendjet e tona, parajykimet tona, lëkundjet e tona, mosdia jon, nuk e ndriçon të vërtetën. Dedargan thonë, neve mund ta ta perceptojmë të vërtetën me një formë dhe ajo formë që është e gabuar. Dhe mundi më kuptuar të vërtetën me një formë dhe ajo fotografi më që është e gabuar. Dhe të gjitha perceptimet e tona të gabuame pa dije për të vërtetën, nuk e ndryshojnë të vërtetën. Domethënë, nëse del para Allahu Xhelel gjele Xhelalu, veti që më nduhet për të vërtetën, një formë, dhe ajo s'ka qenë te Allahu ashtu në atë formë, s'të bandobi se a dashmë mësua përpara. A dashmë me kërkuar dhe me, kërku me hulumtuar përpara se më dal para Allahu Xhelel gjele Xhelalu onda qadan allah o jelle wala wa inna dhanna la yughni min al haqi shay'a hamelia parajkimet mosbindja nuk ban ne hak xham disa dhjetare kan komentuar keta jetse jo besimtarët dhe i drejtarët ç'i çdo që ta çojnë allahun prej mangësive kë nuk e ndronte vërtetën ai është prapë më i larti prapë më i madhrori prapë allah o jelle wala nuk ka fëmi prap Allahu u Gjellewala nuk e ndryshon të vërtetën për hamedjet e njerëzve. A ne në këtë sure, në njëzëratën e kalume, e ledzum ajetin i cili ka ndërlidhe me këtë ajet këtu, ku Allahu u Gjellewala ka thonë atje, emlil in sëni me të men në ajet në faqën e parë të kësaj sure, ka thonë, a mendon njeri ju se do t'i shkojmë për statja ti në qefët e veta? Jo, kjo shpytje. Allahu Gjellelalu e ka bo në Kur'an a me ndon njeri ju se do t'i shkojnë anë përshqati që qdojaj, jo Allah edhe në këtë bot i ka nda furnizimet Allah edhe në këtë bot i ka nda rrësqet Allah edhe në këtë bot i ka nda pasurit Allah edhe në këtë bot i ka nda dhe mendjet Allah edhe në këtë bot i ka ndot gjësënët, edhe në botën tjetër edhe në botën tjetër kam nda Allahu Gjellelalu edhe në surën e nahl, ka thënë Allahu efe në gjalu lë muslimin e ke lë mëgjrimin ma lëkum kejfe të hkumon ka thënë Allahu të barëke a mendoni ju e shikone forma kur'anore ka për qëllim zhdukjen a mendoni me hamendje a mendoni ju se neve kemi mi boni akhiret barabart kriminellat me muslimant ma lëkum kejfe të hkumon tëtë Allahu gjellë gjellalu e si është puna, si gjikoni kështu I mirë dhe i keqë si barabart në axhirat, pun mirë dhe pun keqë si barabart në axhirat, muslimani dhe jo muslimani barabart në axhirat. Ai i cili është disiplinuar me Allahu dhe ai i cili nuk është disiplinuar barabart në axhirat. Ai i cili kafriq Allahu dhe i lexhunat barabart me atë i cili nuk i lexhunat, tat Allahu Jelle Jelalu, alekum. Çka puna juve? Keif tahkumun? Çish muni me xiku kështo? Emlekum kitabun fihi tadrusun Allahu, gjele, gjele. A kini ju ndo një liber Kum soni ati I lidë Allahu u gjele me liber, Se ka zbit liber me menne, A mendon njeri ju Se këna mi shku për shtati qejfeve të ti Jo Ma dje disa djetarë kanë than Mi shku Allahu për shtati qejfeve të njërzve A të herë Kun mbet lërt madhëria e ti Kun mbet madhëria e ti Kun mbet sa e zotit qejve dhe i tokës Kumbet saj nuk e ngon kërkan Për vetë se urcine ti dhe dijen e ti A da ka thënë Allahu te bareke teala, La jus elu annajef Aluhum jus elu un Allahu nuk e pyjt kërkan Dhe nuk e vetë kërkan Për administrimin e vetë Ama krejt njërzit kam i mor në pyjtje Kam i mor në logari A da këtë ishën nësa ajete nga surja e nejëm Të cilët kanë për qëllim Që besimtarit tja vendosin Parimet e vërteta në jetë Dhe ajoj se kjo botë ka qëllime. Kriimi i kësaj bote dhe krijimi jo në këtë botë ka qëllime, për qëllimeve të martë larta, për qëllime mëmëdësore, është se nevet njoftojmë me Allahun xhalla xhelalu, gjele ta njoftim Marrën e Tijna, ta njoftemi se në këtë botë jemi krijuar për qëllime jo të hajgarës, jo të zgavitjes, jo argëtimeve të kërta, por ta morim jetën seriozisht, ta dimë se në këtë botë nuk ka hajgare asnjësend. Onde Allahu xhalla wala ka shkuar në pikën më të lartë ku ka thënë Ma mi warakatim Nuk kanë dhe një gjeth I cili bjenë në tok Illa ja'lemu ha Përvecë Allah u edhin pëse kala Edhin Allah u pëse kala një gjeth A thuvë Allah kena dalë në këtë këtë dunja Me këtë shqisa, me këtë aftësi, me këtë fuqi, me këtë takate Dhe Allah u nuk edhin, jo Neve kemi qëllime mhashtore dhe njeriu duhet me dhon mundin e vetë ta kuptojë qëllimin e një qorr Elusim Allahu Xhella Xelaluhu çka Allahu Tebaraka ve Teala tangrit vet dijen ton Elusim Allahu Xhella Xelaluhu çka Allahu Tebaraka ve Teala ne mundson me zbatuat atë çka Allahu ka kërkuar për neve ta zbatojna Elusim Allahu Subhanehu ve Teala çka Allahu Xhella Wala ma mushira nitna mushiran Elusim Allahu Subhanehu ve Teala çka Allahu Xhella Wala na ashtan dijen dhe vullnetin për kërkimin e dijes Elusim Allahu Subhanehu ve Teala çka Allahu Xhella Wala صلى مكتو فيالته تي فيالته دالغوري تتي صلى الله عليه وسلم الاسم الله جل جلاله تعالى تبارك وتعالى تندريчоي الروحات تاون منديت تاون اتروبات تاون مليبرن اتي نا مسونيدن ا بيغاميري صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين